Діалоги зі мною Світланою Ігорівною. Мої кохання з оберігів фону, бажання розчинитися в ньому, невдача. Нарешті я пригадала свою втечу з Трамедіону. Проникнення в таємну лабораторію, злочинні дії, інакше не назвеш, які допомогли добути формулу перевтілення Іерихар в іншу істоту у Світлану Ігорівну. Але спочатку було викрадення корабля, прокручування спіралі часу, подолання захисного поясу нашої галактики – Вихід у простір, господи, через що прийшла бідна Ієрихар? Бідна Ієрихар. З корабля, який прилетів на землю, лише два тижні пізніше мого відльоту з планети я вийшла вже Світланою Ігорівною. Спалахнув космоліт, а на біотермальне перетворення спрацювало. Спрацювало і старанні пам'яті. Тепер я бачила, як у напівсні добираюсь до Луцька і знову беру квиток на маршрутку. Зі мною всі мої речі. Перед селом пам'ять остаточно розмикається, але вже діє пам'ять лише Світлани. Мене? Але хто я така? Світлана Іщук, а відтепер і, і Єрихар, інопланетянка з далекої планети Трамедіон? Я вже не йшла. Я стояла, притулившись до дерева, біля чогось стину, Хоч би ніхто не побачив, а то, що подумають, що п'яна. П'яна вчителька. Може, ці мої видіння – наслідок випитого? Але ж я випила лише кілька маленьких келечків, й до слабенького домашнього вина – навіть Светкор, знаючи мою нехідь до самогонки, став його готувати. Я підвела голову, поглянула на небо, де так само безтурботно блимали зорі, і раптом гранично чітко зрозуміла – це невидіння і не шизофренічне марення. Я все добре пам'ятаю і все добре усвідомлюю. Я і Ярихар, учасниця експерименту, переселена в тіло жительки Землі планети на Україні Всесвіту, яку на Трамедіоні називають «Неміоною». Удруге я переселилася це тіло цілком добровільно, за якимось незрозумілим земним, точніше, біологічним поклик, покликом. Може, це був поклик моїх дітей, дітей Світлани з Землянки, а може, було щось більше і глибше, до кінця навіть мені знаменитій вчені і не зрозуміли. Але факт залишається фактом. Нове перетворення відбулось, тепер вже назавжди навіки. До самої смерті мене, як земної істоти. Навіки я підводжу голову. Звідси із Землі нашої галактики, не кажучи вже про планету, неозброєним оком не побачиш. Хіба що в надпотужний телескоп. Мільярди навіть бісільйони світових років розділяють дві планети з різним ступенем інтелектуального, технічного, а головне – морального розвитку. Боже мій, на що я себе прирекла? Я і Єри Хар, одна з найсвітліших розумів і найперспективніших вчених не тільки нашої планети, нашої галактики, а можливо, і цілого Всесвіту. Даруйте вчителю за таку самовпевненість. Скнійте цьому забутому Богом і розумними істотами куточку Всесвіту, в маленькому населеному пункті, в селі, приреченому на вимирання, а втім, якщо вірити в оберіг і фону на планеті, яка також приречена. Я раптом розумію, що вся інформація, якою володіє Ієр Хар, залишиться зі мною, Світланою, і що я, вочевидь, змушена буде носити її в собі, носити в собі. Величезний безмір космосу, наче раптом навалився на мої тендітні жіночі плечі. Я відчувала незриму присутність цього дивного безміру. Розум і Єрехар підказував мені, що позбутися цього відчуття не пощастить. Можна буде хіба спробувати застосувати свої знання в земних умовах. Але як? Стати під кроликом якоїсь таємної земної лабораторії? Самої ж мене не немає і не бути жодних трамедіонських приладів. Чим же керувався мій досконалий розум, роблячи цей вибір? Так і не знайшовши вже відповіді, я рушила далі вулицею, йшла над легкою. Світою була і моя бідолашна голова, ні тобі підвищеного тиску, ні болю, що він спричиняв. «А чи не з'явилось в мене знову вміння літати?» – подумала я і навіть змахнула руками. Жодного ефекту. Я залишилась стояти на землі. «Не з'явилося і не з'явиться», – зрозуміла я. Я просто землянка, хоч і з розумом, інформацією і відчуттям Єриха. Майнула думка, що може оберігів фон прилетить за мною. Але я зрозуміла, що цього не трапиться. Вища глобальна рада після моїх дій, напевно, оголосила мене поза законом. Вже при мені було ухвалене рішення більше ніколи не прилітати на цю безперспективну для досліджень і контактів планету. Що ж тоді робити? Що ж тоді робити? спитала я і зрозуміла, що залишається просто жити. Як сказав би один мудрий земний режисер, жити у запропонованих обставинах, жити. У землян є така філософія стоїків. Втім, може, я завжди була такою. Я?»